Тебе добряче розібрало, аби не хитатися, опираючись на одвірок і мало не засинаєш. Тільки чоловічий голос телевізора говорить грізно і не дає заснути. Телефонувала Марта, просила, щоб зайшов. Жалюзі Осінній ранок не радує, втомлює, як і попередні. Знову згадуєш про кволість, відчуваєш її особливий запах, що наповнює кімнату сонливістю, напускає на свідомість сіру павутину байдужості. Відчиняєш кватирку, запас кволості не зникає, ніби йому лінь покидати улюблене приміщення, яке забувають провітрювати. «Невже це тільки зі мною?» Колість опановує почуттями, думками, проникає у сни, які дедалі стоять неспокійні, а їхнє забарвлення подібне до обличчя донора. Не любиш спати, бо приходять неприємні та напружені сни. Волієш спати, як убитий. Усе добре пам'ятаєш, Марта каже, що життя без новин, вражень, відпочинку і несподіванок схоже на занедбане подвір'я, де яким кружляє вороння, сумна гніздиться на осиротілих деревах. Це пора, коли до вікон прилипає розвіяне вітром листя, на мить другу завмирає перед очима і знову зривається. Думаєш про Марту? Крокуючи до її теплої домівки, згадуєш розмови з нею. У неї холоднуватий осінній погляд, по-осінньому холодні руки. А коли вона говорить, тебе огортає несамовита печаль і вкортить піти додому. Дивуєшся, чому досі так і не зважився прийти і побачити знайомі і приємні риси обличчя, Торкнутися до ніжних і тремтливих рук, чи просто міцно обійняти, вдихаючи її запах. Однак до Марти не відчуваєш того божевільного потягу, який володів тобою три місяці тому, вона тепер нагадує близьку людину, яка втратила розум, яку деколи слід провідувати. Посміхаєшся з її осудів та нарікань, що виною. У всьому, мовляв, твій нестерпний, огидний, а часом брутальний характер і стиль життя, яке позбавляє сенсу. Вислуховуєш її нарікання, вона не підозрює колість яка охопила тебе, зрештою, навіть її і мешканців цього міста. Зустрічає в'яло, ніби медсестра в лікарні, родичів померлого. Томленим жестом запрошує до квартири. Помічаєш на її обличчя печать кволості. Зручно вмощуєшся в м'якому кріслі і з пильністю біолога, який дивиться в мікроскоп, вивчаєш обличчя і поведінку дівчини. Метушиться твій візит, мабуть, вивів її з рівноваги, збентежив. Марта ходить з кутка в куток, Переставляє з місця на місце журнали, книги, розповідає і незв'язно, здається, говорить про родичів, але ти одразу про це забуваєш і нарешті замовкає. Несподівано вона застигає, ніби камінь спрямовує свій погляд крізь дійсне і, посміхаючись, замислено вслухається в тишу. Очі стають безбарними. Немов під час молитви, немов це дивиться сама смерть, холодновато й пронизливо. Повіки повільно стулюються, а маленькі повні губки стихо промовляють порожнеча. Так говорять до померлого, коли з ним на самоті. Зацікавлено нахиляється ближче до неї, бо такого слова від цих губок ще не чув. Раніше ніколи не прислухався до того, про що саме сповіщають і що серйозно говорять жіночі губки. Зрештою, видається комедним дивитися на них і водночас силкуватися, розуміти те,